Вона не просто любила сина, бачила у ньому єдиний сенс життя. Навіть звичайна застуда, банальна і трохи перебільшена, вже кого-кого, а її маму та все ж лікаря Дмитрикові обдурити не вдалося. Однаково змусила забути про власні проблеми і кинутись на захист життя свого маляти, немов левицю. Все, що могла запропонувати – в новомодній аптеці все, що містило вітаміни, все, що стосувалося ліків, фруктів, соків, негайно вступили у боротьбу за видужання сина. Ще потужнішим засобом виявилось вилизування, виціловування, вигрівання у сьомці мами кенгуру цього величенького кошеняти. Вилизування і виціловування – засіб чудодійний не лише для сина, для матері, виявилось також Антоніта більше не почувалася спустошеною, як це було у перші дні. Ці рожеві п'яточки, які завжди були сенсом її життя, знову змусили згадати колишні обов'язки. Левиця ніколи не отримує готову дичину, вона її впольовує. Отак воно у дикій природі чомусь заведено. Не лев, а саме левиця вистежує, полює, нас доганяє, убиває. Але Проспавши 20 годин на добу для відновлення своїх царських сил, приходить потім на все готове. Поважно, похитуючи розкішною гривастою головою, торкає величезною лапою ще теплу здобич і відтак ліниво перевертає, щоб упевнитись, чи професійно зроблена справа, чи до смаку посолене, чи приперчене, і аж тоді робить левиця ласку. Розриває могутніми кігтями жертву, схвально муркочучи при тому. Він першим тамує королівський апетит, всі інші члени родини – потім. І боронь їхній африканський боже, щоб хтось із левенят не потрапив під поганий настрій самого, загрезе не відчувши особливої різниці. Щось подібне й у нас. Закони джунглів, особливо щодо левиних родин, розповсюдились на терени України на подив органічно. «Наші леви геть не від того, аби проспати 20 годин із 24, а в коротких паузах розшматувати подану малене до ліжка дичину. Та ще й покомизити з ним годівка. Я сам зробив би це краще, але не викидати жантилопу роздарто вже. Що з тобою вдієш?» Різниця лише у тому, що в Африці левами працюють лише генетичні леви – а в людському суспільстві епохи дикого капіталізму чомусь кожен самець, незалежно від коду ДНК, зовнішності та здібностей, чи то пес, чи кіт, чи щимпанзе, чи навіть скорпіон або банальна жаба в людській подобі. Чи не кожен чомусь уподобав собі левиний спосіб життя – спати по 20 годин на добу, а решту часу витрачати на споживання здобутої самецею їжі та підтримання у належному стані – і положені корони царя звірів та малопридатні для цього голові. Маркіян не відповідав образу класичного лева дикої природи. Він полював сам. Сам приносив дичину, сам за неї платив. Полюбляв, щоправда, поспати, але тільки після того, як оббілована здобич починала смачно пахтіти на всю кухню, тушкуючись у білому вині. Його левиця не просто рідко – а практично ніколи не втручалась в чоловічі ігри з антилопами. Не знала навіть де, в яких степах, пампасах, преріях, джунглях їх випасають і добувають отих особливо вгодованих, соковитих, недоступних для простих смертних, делікатесних тварин. Попри тривалу паузу в гонитві за дичаною, Антуанетта навичок полювання не втратила. Її маленьке левеня потребувало свіжини, потребувало щодня, а вполювати само ще не вміло. До того ж, Антуанетта побоювалася, що цілком уже сформовані апетити до особливої, делікатесної дичини і несформовані добуття інстинкти молодого мисливця можуть вивести його на хибну стежку, де блукають усілякі досвідчені та хижі зубри й вепри, до яких зась юному левеняти. В якого ще кихті не доросли і розум не визрів. Нехай харчується поки що готовим подалі від біди. Після порожнечі і розпачу перших днів без Марка